اما که در آتا په یا ځان دې دا مطلب وڅیټه او سم په خبرې کې دي دا مطلب دې یو څه بیا یا یاد لري یاد کېږي یا هر طریقې سره یې دور کولې یا یاده تامه د وړاندې په دې باندې خپل په دې په دواړه ماتورې دنه هر کو په دې کتابو لري کله چې قبرم دې کاندې ته وی بل شي تا نه وای ا څه کوینا خبر کې تا او خبر په حقیقت کې ویاغ ته وې دایي وجودي تمسوليه د دې انسان یو بل وجودي تمسولې ته هغه ته عذاب ور کولې کې یا ثواب ور کولې کې او اطلاق پاغوانی کې خو صحیح خبر اداره ماته تاسو عرض وکړه خبر زما نه جانې دي په دواله و کې استعمال نه دي کاندې تم کېږي او بل زیاده اغه تم خبر ویلکی کی پتوارو باندې اجازه چای کیږي د خبرو نو کمکه څه والدې په هوا کې یعنی څل پتور باندې غرد شي یا هر دو شي هر دو شي د ټول ټول د ویلکیږي څه شي اما دا دا خبر د کافرانو د پاره ده د کافرین کلام د پاره استغراق ده د ارفر د پاره د کافرانو د پاره او د غننګي د باجه وسات مومنانو د پاره ده البته <سؤال> علي شريف اداره اللي چې رجومه پر ځانه الله تعالی رافي عذاب کي علي شريف قدام را للي چې کمکه چې جمه پر ځانه یې جمه پشپابانه وفات شي نو الله تعالی هغه د عذاب قبر نه ور کوي د عذاب قبر نه الله مافوس خدا خو دا مؤمنان خاص دیشه مؤمنان که کافر کده اورځمر شونه ضروري نه چغله عذاب نه ورکو لیکي نه مؤمنان چې موري شي سوالداري چې خاطر نه ورکو لیکي کړي فاسقو مفاسق پاجر اوې په دا ورځ باندې وفات شي جوې په ورځ باندې یعنې پښپوانې نو هغه ته ورنکړې شبه طرف ته یو مؤمنې څخه کمزوري دي شي هغه وفات شي نو هغه ته باور کولې کېږي دا ساده شانته نقاري نژاندل کې لريو تک نو ورپړې شي نو دا هغه بیا رفه درجات هغه باندې زیات شي هغه دراجې مبالغه باندې نه شي ډېر شی وای او ډېر جاتي وای ځکه هغه ته خبر کومه تکلیف ورکړې خصال اخذل بعض باز بعض مصنف بعض ہوئی ولبعض استاد المؤمنین وللأن من لا يريد الله شرعنا کہ اللہ تعالی اگر حدیث فلاں واسبہ تفاضل اور کہے کہ لگا کم کا چوفات جمع فورس یار جمع خبر دے کہ سنانوا دپارے وتنیں دل الیقاط تم کیا دل طاقت کہ اللہ تعالی باغی تھا نعمت اور کہیں فل قبر پر قبر کی بمایے اللہ تعالی ورید پاس دلته مولانا دغه خبرې يا عذاب قبر بل سنې مالطا عذاب قبر مقدم شو سنې مالطا دغه که مقدم شو چې په عذاب تخلي عن الرذائل سنې مالطا تحلي بالفضائل عدا قانون دې تخلي عن الرذائل مقدم وي په تحلي بالفضائل معنی نو دا وړاندې عذاب قبر ذکر او دغه رسټ سنې مالطا دغه رسټ ذکر کړه دای شي رسټ ذکر کړه وهذا اولى مما وقات عامه الكتب من الاختصار على اثبات عذاب القبر بل تكفي ذكر هاي عباره دوني يا عباره خودی کی ویراث کریں یا عبارت سری عذاب القبر للكافرين ولباز اثاث المؤمنين بعض تنہی محلقات ذکر نشیں یہ وجائے عبارت هاي عبارت نہ ڈیر اولاد چاڑا تو کم عبارت کے جدوان تذکرہ نشیری ذان دا پاروا جوائے و دا, دا وای چې اکثر خلکو ته عذاب ور کو کېږي اکثر او خلکو ته صور کولیکیږ چې اکثر او خلکوتهصور کولی کېږي اعذاب ور کولی کېږي اکثر او خلکوتهصور کولی کېږي نو دې وجهات د تنینېته ضرورت م او سر د کار پهکار دي اذا د لیکن د د د بارت دا, دا, دا عبارارت نالا دی ځکه اکثر کا اکثر من پلا مره دي اږي دا واجب ورته لیکي خدا خدای رات پدی باندې نه شي کنه چې تنعيم تذكيره لي ويور دیر لوه کثرته هغه د سره چې الله تعالی هغه نعمتونو الله بدرضا ی الله بده خوشاله و تذكيره ته خام حاضر ورته خبر مقدم ځکل پر پکارت زکه تغلیان رضای او بل تنيم اهل طاعش دي چې چون تهلله مدارث ذکر کول هذا وهذا دا اولاد دادر اوراد ممداغله که کثیر فهمو کتابونو جلته کې خصار ده په نسبت ساده خبر نه پتنهایم بنا پرې وانه چې نو سو سی وارده پدی کې اکثر دی والا پدی باندې چا مهل حضور او کفاره وصات کې نکازین به ذکر اجدر او تعذيب ذکر اجدر هغه ډیر لایق څه چې د تعذيب په ذکر وشي چې دا عذاب ذکر وشي او دا سوال منکن مکیر من ادا کرمږي سوال سوال د منکن مکیر دام حق دی د دې کرکې چې دا دوه ملایکې لري داخلي کې په قبر ته ودی و سوال کې راغنا په باربا رند کې د دین د کې او د نبی د کې د دې دا درو واړو خبرو تکو سنوا با الله دې درو واړو خو زمونږ او کرام فرمایي منکر نکیر نكير نکیرم این تیر زیادتا نیرکیدی شیر منکر حوالی سر زکر در تسمیه بیل مزدر روشو خونمان ای کرام بود وی دادو فرشتینی دی دادو سل کی نو ایتا لکه انسان او جن مطلب دانه ای دادو شویو انسان د بل جن دادو قسم فرشتینی دی یعنی دادو نو ایتا دادو سی شیره دا اشاره دې دا مطلب دی چې راتځو پریداغو پریشتي د دنیا په هر سکند کې هر ځې کې څنګه موجوده دی دا د چا موجوده دل شي نه کړ په یو ټین کې څنګه کېدلی شي نداځو نه پریداغو جین څه دی داسې دی چې دا دخل کونه دا تاسو کې چې مر کا من رپو کا راته سوګه ما بینو کا دین دې سره من نبیو کا او نبی دې دا خو دا سرې لري چې په خاص د را په خاص فرشته د دنیا په هر کټ کټ کې په هر ځای کې د لکه کرونو لکونو خلکو سره څنګه دا خپل سختار کولی شي په داتوب سي ریږي دا ما سره خطرش دلته کوم سوال لږه سوال داري چې اوسړې مسئله هغه په تاګوت کې کېږي نو دلته به چې تاسو پوښتنه وکړئ ګبا کی کی کی کی کی خبر کې چې کېي دلته د پووس په کېږ یو ته دو دي ی راه چې څنګه کې فودلی شو څنګه ک او فات شو بس پهدنې بلکې د هم خوړ د او بلله خبره کار سړی فات د په خبر کې دی دپوس به تم کې کېږ دورا دي یو چې د موت سره مست بهې نهسیشي کېي د پوس کېږي ځای دا مانه چې پدہ تغکور وېددل بار لکه خبر شو و ما را یې در نه خبر کړي نه خېنینو ته پوسپدنه لیکياله به دې پوسکیږي چې په قبر کې کېږي د غرنګ صندوق کې څوک یې خو دې کوم زوړای دی او دا را کوم څنګه غره ده خبر شو زمادره چې نه ته په قبر کې کېږي خو نه بیا به څه کېږي قال سید ابو شجاده یو کته ودو فته هن پیورل یالمند دوی غنخانخه پرېدري سیبيانو لپاره د لوی پرېداله سیبيانو د ګوم ته پوسکی دا قرانګي د ان بیا کرام الی متصمات نوم ته پوسکی دی دروازه را باز په نس لیکن زمو علماء کرام فرمایي چې مراد د سیبيانو نه هغه د مشرکان هغه سیبياني کی هغه ځای د مشرکان کم چر ما شما ما شمان مسلمانانو یا مخفورونی اي تخ مغفرت شي پوسه کنه البته دومره مساله دا چې په دې باندې یو سوال لږ چې واړم عاشومان چې مغفورینی نو کوم چې موثویین مغفورین وړاندې هم سکیږي کنه تاسو نو کله عاشومان په موثوی دغه کې داخله شي په مغفورو کې نو بیا په کاردارا کې دې نه شي او شي تاسو ته او دلیل ور باندې دا چې رسول کریم صلی الله علیه وذلہی یو د ماشوم جنازه کوله او قال الله اثم ته الى عذاب یا الله تعالی د ماشوم د عذاب نه بچي اللهم یا الله د ماشوم د عذاب نه بچي نو دا قسم سوالم کرلنه پته لګی چې تاسو یې لیکن کبیره اداره چې سبي چون کې مکلف نه دي سبي چون کې شي نه دي هغه او غیر مکلف ته نه دي بات چھا مثلا دے چې د رسول کریم صلی الله علیه و سلم چې دا څه ویل د عذاب نه بچ کې نو مقصد دا رې چې د دې قابر یو وحشت ته یا الله تعالی د وحشت نه بچ کې دا خبر واسطه ترته ته مره ویږي نو ویه الله وحشت کم دا کته کې محفوظ کې او بچ کې نو سې خبردار چې ماغا ای حافظ ابن حجر کلا چې اقوال د مؤمنانو د ایله پر عذاب خبرم نشته او سوالم نشته نو دا خبره خریده عذاب الخبر تنیند اهل الطاع ثابت انده ثابت ده كل من هذه الامور اریو د دې امور نه مخکې چې کوم ذکر شو دا ټول څه میتی بدلا له سمع امور ممکنه اخبر به السابق علامه تقدم النصوص قال الله تعالی دمر نه او دلیل و یو کلی ذکر کئ هغه دا چې عذاب خبر دا ثابت دي ا دنین د احلی ط سره ثابت زکه دا ثابت کی په امور سماوی او سره او قانون دی چې کوم امور سماوی کم نصوص تراشی سماوی او هغه ظاهری عقل متصادم نهست امور ممکنې لکم چې امور امور نو الته کې بنصوص ته ظاهر باندې خودلی چې الته کې بنصوصه په جامعه نه پیخدلې کېنی انک کمشه د سره ممکن نه نوอัลته خلک په نصوص کې بیا تشکې دیو تهویل کوله دلته کې خدای ته ضرورت نشته د امور ممکن دی خبر په ورکړل کې صادق رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه چلو په ورکې کوي په دې په قال الله تعالی الله تعالی فرمای ان نار و رضون علیها صواشیا اور بهشت کې هی پالستران باندې سارا مقام نثار مقام خدای ور پېښ کېدل او معنا په خبر کې څور کولی شي کنه خبر چا ته څور کوله عذاب ورکول کیږي همدایي معنا دکنه او دا چې راځي وایو متقوم مصاع کله چې قائم شکایت ادخلوا ال فرعون داخل کې ال فرعون اشد العذاب سخت عذاب ته ال فرعون سخت عذاب داخل کېږي نه پته ولاږي درته نفس عذاب ته دیره کار في الخبره خبر او اوس اشد عذاب ته چې کایټ داخل کېږي دی آیا ته بری خبر دا کارنګ قران کریم کې راز اوغرقو فودخلو نار اوغرقو فودخلو نار وقالو لا تذرون نار حتى كما لا تذرون ودان ولا سمع ولا يبص ولا يعق ونصر د سريكه وقذل له كه توراث الظالمين الا في بنارا مما فتياته اوغرقو فودخلو نار مما فتياته اوغرقو فودخلو نار په غرق شو اغرقو فمنو فادخلوا نار فارضره بار تا کې مال واسل بچ غرق شو باندې اورتا داشل شونه دا دا به خبر نه وي روبرسید په کورې نار نبی صلی الله علیه وسلم رسول کریم صلی الله وسلم فرمایشتند و ان ولوا تاسو ګون نه ثانا بچکه زکه چې عام عذاب قبر مینه ودځلی رسول کریم صلی الله چپا خبر باندې تیرېدا او کڅه لګا عذاب وایو قرآن په تاسو کې کار کو یا الله ويدو د تشمېتیا ځونه وای د چلو د تشمېتیا ځونه وای زانه انبست نو دغه یو وجدا نو لیک شته هغه تم د خبره تکلیف میلاښو نو مخفذنه سده حدیث شریف همغه غږی کیم پیش چې کم د افوان د معقول الله او ګوله معقول الله کم شیئی خوڑی رکی گی، کم سارگی وقت خوڑی رکی گی، داغت بول پاس چکتے پلیت دی، احناف وائی چیدہ نجس دی، آنور علماء کرام وائی چیدہ، آغا جائز دی، آغا ایسری مومن الوالی حواب والی حواب والی حواقی دور نییل، آغا ذکر کئی، خود صحیح خبر ادارا، احناف وائی چیدہ حدیث تریف پریبان دلالت کئی، چ هغه دم رضایت نه دې چې داغي نه ده ځان نه بچ کول او په وجه کس ساده په قبر کېږي نو هغه خپلې سره څنګه شي دا مسئله الله تعالی فرمایي تثبت الله الذين امنوا ثابتې الله تعالی چې ایمان راوړلې آ کسان چې ایمان راوړلې په ثابت چا ته توحید ته تصديق مړه دې کریم صلی الله علیه وسلم نازل شیر په عذابې قبر کې سماتلم کله کری کثو لشیجمن په خرابتی او ما دین گادین د ثری ومن نبی سره پیقول دی بو شراب الله دین اسلام دے نبی محمد صلی الله علیه وسلم دے نو الله تعالی فرمایي صدق بت اللہ الی نعمن بال خالص <سؤال> ثابت علاوه قائم کے مومنان په خالص ثابت دی کلمہ توحید دنو دم د په کمدا زده دا دا خبر حواله سره دا ایت شریف نظر شير رسول کریم وایا خپل مایه کله مړ کې خو د ریشیاته ملکان او فرشتي بو تر شي اسودانه ته او دا صاحب چني سرغوانی جړبني سترګي وي توري جړبني سترګي وي او ايب جن ولګيري جاتي مو هي به سترګي مې يرونکي وي یو خارو ریشیاته مونږه راو بلته نه را را کی الہ الہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قبر روزه تمونو یاد الجنه قبر خو باغچره به و وبالجمله حدیث هاتن كلام دا ته حدیث پر معنی کې اپ ډیر احوال و داخرت کې متواتر المعنا دی متواتر المعنا مطلب دا چې غنث او دا دا متواتر نه ویچایو رنگ وی لیکابل رنگ وی او چې دا غ متواتر اره لکه شجاعت حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خاص الفاظ نه غا ته طول او حدیث نه یو کې تمرفاظونه معنی کې خدالفاظ په کوم معنا باندې دلالت کوي غا وبالجملہ بساحثن کلام دار ہے کہ متواتر المعنا بھی اگر کنے دی رسیدلی احاد حد تواتر لیکن د ډیر صحابه کرامو ذکر د ډیر صحابه کرامو اغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم د دی حواله سره او تقدرنګ د عثمان نا نو او حضرت برار رضی الله تعالی عنہ تمی داری حضرت صبان او ابن مسامص <او> عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عبداللہ بن مسود عمر بن العاسمہ ضمن جبلہم و مالباہلیت و درداب و غریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادین اران نقل شیلی و دادین علاوہ دادین صحابہ کرام و نتکہ مخلق نقل قل, قل لنو خملت و خم عطا و لتاستا دیر زیادتی دیر زیادتی او امام السیوتی رحمه اللہ دیها و یور رسالہ د کلیریو کتابی لیکل بدی باندې پازابه قبر رسول کی چینه مانی را خاص د دې ټول د دې چې کمره نقل کړل دی دایمو خالقین وان کراد قبر بعد معتزله ارافظ و مایکو جماعت د لا حیات له دغه صحیات او د ادراک نشي کولې نو تاذیب محل له الله تعالی پیدا کی پټول تاسو کی یای په بازو کی یوان نوادہ حیات دا حیات فقدر دا غشیده ادراک کې دالنده دا عذاب او د عزت تنعیش دا نه مستدیم کیږي عادي د روح لرا علاوه دنی شي بدن ته ونه اوندا چې تحرکې دی او استراپ کی شي یا يومين وی لري یومین اثر دا ذاتی وای یو سره دی مرشو زه دې مرشو دا نه هوګه د جوړا سره کارګاټې په شان شخص او اواز کلاسو نو دا عذاب او مهانی نو ځوابدارې کې ځای در کې الله تعالی د پټولو اچ داو کی آیا با په باند کې یو نوع د حیات پیدا کی په قدر د عی کې د اعتراض کولې شي د تکلیف د عذاب او د لذت څخه د تنعیم خدا تعالی رمن مسترجمه کی چې اعاده روح به د بدن پکېږي اغه د روح هله بدن په منځ کې د اوات دی کليکشنونه دي چې هغه دا ورکولې نو د بدن تر څورکولې کیږي عذاب ورکولې کیږي اا کام چې د حرکت کې یا بده کې ستراب یا به شوګونه و یا به چل کوي دا خبرم ضرورينده ورمرنه یو څوک یودای شي اته یا زمانہ چا ګاډه پټ کړه یاد ما خپلوان مرش سوبر پریشانې ګډ وړی ورته کې یالګي پر خپل خوب کې او سره ور سره پسنن چې نه چې پر سره خوېږي دا څنګه اره یې د خسور کې ودره وسه خړلېږي سمو دره اطمینان ولا خوف کې کې اطمینان ولا خوف نه پرېشانې او ګډ وړی نتا غره دام کې حتا چې غریب فلمآ چې په بو کې معقول پیبوطون الحيوانات چې کم خوړل شي په خير ډول الحيوانات او کې داره کې مسلوف په هوا هوا کې وایي چې تب ماعذاب ورکولې اگر کوم کې کوئی غنا اسو کتابونه سوت او سوچ پاجاږي سو، سو د ملک دا تعالی کی ملکوت مبارګه نه خپل کې اپا غرايب او قدرت تعالی کی رجبروت تعالی چونکی نو لمي صدام سال دا زالې کا فضل الاستهاله خبرې بعید نه دي فضل الاستهاله چې اله د دور دور کې باته استحالات دور دور که باته ها که خبر محال ده. محال نده ده مصطبادنگ نده ده آخلا. استحالات مده کنیش ده. دا طول دا سی امور ده چه ممکن ده. اما ها اردو که خبر یواست دی تنه و بس دا کم اصده که بکم شیک منحل خبسا غیشی شه ره. خبر ده. اکا والو توبو که خروان شو اکا او سو اکرس چل شو شو. دا طول دا زل فارس میشه د